ورې باب د په بیان د تلقین د هغه چا کې چې مرګ ورته حاضر ده لا اله الا الله تلقین طریقہ دا چې شوګمړکی ورته وداشه نوې چې کلمه وای پکلارکل عربه باغ وې لا اله الا الله او دل بګوري کشنډي او خزي بس خاموش شه ځکه مقصود دا دی چې دا خیر خبره د دنیا نس شي د معاذ رضی الله عنه روایت ته ده فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من کان اخر کلامی اراغ شو کچ شو آخر کلام دا الا اله الا الله اخر کې پزن کدن کې دا کلمه نسب شو دخل الجنة ندیب جنت توردن شی رواه و بوداود والحاکم وقال امام حاکم رحمه اللہ وی صحیح الاسنات اللہ مجعلنا من حف اللہ دیمونگو تاسم دیکی راولی چیزن کدن کی آخر کلی ممودا نصیب شي۔ د بعض محدثین واره کې راځي وي وی حدیث وي او شیدوي چې من کان اصرو کلام لا اله الا الله دخل الجنه او بس روحته وو اتو وا نبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقين موتاكم تلخيلكي چچا تمر حاضر شوي دي لا اله الا الله لا اله الا اللہ ورتوائی بابو